Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwa illa 'an la ilaha illa Allahu wahdahu la syarika la. Wa qul anna Muhammadan 'abduhu wa rasul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 sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama meneruskan perbincangan kita dalam kitab Al-Hikam fi Sunu Atqillah al, al moga Membombang insyaallah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini dalam suasana minggu lalu insyaallah kita akan sambut bulan Ramadan al-mubarak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kesempatan pada kita untuk kita menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Walaupun begitu masa dekat tapi belum tentu kita dapat tempat ataupun tidak. Program setiap minggu pun belum tentu tempat. Tambah-tambah sekarang ni dalam suasana kalau kita tengok macam-macam uh, musibah, macam-macam wabak macam-macam malapetaka yang wujud dalam kalangan masyarakat Yang bukan sekadar ianya memberi kesederaan Ketika mengorbankannya Hinggakan ada orang yang sambil berkata Ustaz tahun ini saya tak susun yang terawat, tak pat Saya kata apa-apa, takut saya kawan animas ya? Sampai nak beri mo'ah menjadi takut Sampai datang apa Nak sebab dimaklumkan sebab tempat Laman orang tak ada kumpulnya diri Ya uh, sampai yang Kita juga ada Ada yang nak buat majlis Baca Yasin, solat hajat Untuk berisau udah undang ni pun, tak ibu dia buat dalam dan, dan pelbagai ada Ini satu bimbangan, satu kerisauan Yang berlaku Yang ini juga berpakaian satu perkara Yang sepatutnya Kita renung bersama Betapa manusia ni Bila Allah SWT Macam tu dia memang sahabat ulang kampunglah tak ada apa manusia kita tidak ada kekuatan. Kita kecil amat-amat kecil di hadapan Allah Subhanahuwataala. Ya. Dengan virus yang seumpama itu menyebarkan itu baru satu pendapat. Kalau lagi virus itu dia adjust ke Indonesia. Lagi buruk. Dan kalau bangun ini seumpama ada ada viral berulang berangin juga dia itu ni bila lah a'lam saya pun tak bezar apa lagi tak tengok ni. Dia kata mesti teruk kan. Nabi bahaya kan. Okay? Jadi apa pun sebenarnya kalau betul lihat dalam kitab Islam bahaya apa berlaku malah kata-kata pun bahasa apa juga Sebenarnya Allah sudah teguh dalam surah Ar-Rum ayat 30. Wa haral khataju fil badwi wal ahsan mimma katabat al-kitab. Mungkir segala timbang-mimbang petaka kesesakan apa pun juga sebenarnya Timbal dibuat, di garap, di, di, di laut mana semua timbal Kita kira, di garap, di, di laut, jarak -jarak, di bar, luar negara Mana dia buat Adalah di mar, kasabat, ayinah, Adalah khasir daripada Tangan-tangan manusia Orang yang manusia Dan Ketan daripada apa yang orang manusia buat Manusia buat apa ha. Buat jantar Tama dari keingkatan kepada Allah Dia betul memutuskan alam dua-dua itu pada ketemu dia, bagaimanusia ada alam, ada kalau ada manusia, ada Allah SWT ada laluhabillum minum Allah, laluhabillum minum Allah itu kedua-dua dipinjah lima kasabat ayinah ini kangan-kangan manusia yang terutama yang melibatkan anak, laluhabillum minum Allah seutama yang melibatkan hubungan Allah mempinjahkan lalu, fa'ala ta'ala dalam ayin itu niyuziqahum la'bada di aminu untuk Allah dari rasa. Untuk Allah bagi rasa maknanya dalam silbuk itu sesuatu kejadian sesuatu kecakapan yang ditimbulkan supaya manusia itu merasa ini hasil perbuatan mereka. La alhamdulillah pada Allah, menggembel menggembel mereka kembali kepada Allah, menggembel menggembel mereka bersabab pada Allah, menggembel menggembel mereka, mereka sedar bahawa masuk juga ada tak, ada, nak, tak ada, nak lari di mana melanggar hanya perlu. Pasir -pasir, bantuan, okay. salud, atau perlukan kepada pasir-pasir bantuan Allah. alaihi wa sallam Kita tengoklah Tersendah musibah lah, kita Orang kali kita seri doa, nak baca doa apa Tapi doa iaah pun banyak Berlegal dalam masyarakat kita. Orang tak ingin ke saya kata, Abang ni macam-macam no, doa lah no. Tanya doa ni, doa ni Do terus doa, terus tu doa syiah Maksud dia, semua saya lihat mana ada doa Dia ya? ada doa Ada yang bagi doa Dia tak surah mana jadi tak surah mana apa, Quran doa. doa, doa itu benda yang Bolehlah, kalau benda tak secara masyarakat Dia ada doa ba Doa silahal Doa itu jatah bagi orang Yang bertiman kepada Allah Taala, Jadi jatah juga doa Usaha doa tawakal tiga benda Bagai-gagai kita, kita pegang tiga bersama tetapi nabi lelaki itu sempat syukur doa selamat. Tu ada, ada, ada tak dia buat baik? Tak dia buat selepas pada subuh kemas? syukur doa selamat. Tapi ketiga-tiga tu tidak laksanakan mesti lahir. Sebab kecintaan Allah rahmat Allah kita nak sambung pagi ini keikutan ke tengah dalam upacara pada minggu 7 yang ke-65. Allahumma kunfirkan ma'hum Allah, nafana bi alaminil darat. Al-anwaru mawail alruh walatray. Nour, cahaya-cahaya iman, keyakinan dan dzikir, semua sebagai cenderahat yang dapat menghantarkan hati manusia ke hadirat Allah serta menerima segala rahsia daripadanya. Akhir kata kita terdapat kitab-kitab al-anwar. cahaya. Nur cahaya. Dan ini kita tengah kita melihatkan cahaya. Cahaya itu datang dari mana? Cahaya itu dari iman. Cahaya itu datang dari keyakinan kita. Zikir kita, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang menerbitkan cahaya. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Quran Kamu kena ingat Allah banyak-banyak Zikir Allah banyak-banyak Moga-moga kamu berolih kemenangan. Sebab apa? Sebab orang yang ingat Allah Dia akan mendatangkan cahaya Cahaya ini cahaya kebenaran Cahaya ini cahaya Cahaya ini akan memandu dia ya? Menerani jalan yang dia lalu di atas dunia ini tetapi setiap orang dia tidak ingat Allah, dia tidak ada cahaya. Dia tidak ada cahaya macam hati yang gelap berita. Bila hati yang gelap berita, macam mana dia nak kaju ke arah kebenaran. Sebab itu nak kami jalan, Allah tak jumpa. Nak cari jalan, nak menuju Allah Ta'ala tak yang ta menuju pada jalan-jalan yang penuh dengan kemaksiatan. Dia menjumpa jalan-jalan yang penuh dengan kemungkaran. Dan dia rasa jalan, -jalan, jalan, -jalan, jalan, -jalan, jalan tersebut Sebab apa? Sebab dia tidak ada cahaya. Orang kata kalau jalan gelap ni dia tak tahu tak Tak ada perflak yang boleh nak turut Itu dia tak tahu di mana Bila tak tahu di mana dia cuma melangkap saja melangkah. akhirnya Kalau pernah baik-baiklah tengok-tengok serah mana Cari tengok serah, belak-belak lampu Dia masukkan, belak-belak lampu tu, oh, orang menderita Oh tak payahlah, duduklah tak, serah kipir Dia nampak macam serah Tapi serah ni itu gelap Dia nampak serah Sebas dia berada dalam tu Tapi kalau orang yang dah dapat serah tuan-tuan dia nampak, aku disuruh Allah lillah, inrah, serabu, inambah, Allah, Tuhan, serah, Allah, sila'i Kan? Jadi dia tak akan pergi ke sana Sebab dia sudah nampak jalan-jalan Kebalikan tu. Tetapi, kalau yang dalam ber gelap ini, Yang tiba-ingat Allah SWT Dia berada langsung dengan gelap Maka kegelapan itulah dia akan cari cerah Cerahnya itu tu, Cerah yang bagaimana orang? cari Dia kata, tidak cari Cerah yang sementara cerah yang artificial cerah yang seruat cerah yang dipersebut tadi bawa ke maksiatan tu nampak macam cerah nampak betul lah, kadang meditation nampak. orang seperti-apa jadi ingat Certa orang yang suka pergi kelak-kelak malam orang tak kelabi ke semua orang lah yang, di, di sekolah lumpur kalau dia kata orang maja-orang maja, maja dah terhebat banyak sebab apa masa dihalus tu sebab dia boleh ingat, itu tempat untuk kenalkan perasaan Hilang desa Orang berburu-buru sebab dia dapat hilang desa Orang berburu-buru-buru sebab darah perasaan pun jauh Dia kata, itulah penyelesaian tapi suruh nak nasibat Itu sementara Itu tiruan, hati-hati itu, itu tiruan lah. Lepas dia keluar dari musuh, dia kembali ke belakang ya? Dan bahkan gelak yang bercambar-cambar, bukan gelak yang makin lukuh Maka dengan sebab itulah Al-anwal, cahaya, cahaya Yang kita boleh dapati Daripada Zikrullah Terdapat ingatan kita kepada Allah Ingatan kita kepada Allah Taala mula melalui Tiga cara Zikrullah, tiada Iaitu melalui hati, Melalui ilmikat, lidah Dan juga melalui perbuatan Itu Zikrullah hata itu duduk dalam majlis ilmu ni pun dalam hadis Mas, Nabi banyak disebut balik diker. Bila ada nabi kena duduk majlis diker muka macam tu dengar betul la inna Allah la illa Allah. Ayat itu. Maknanya bila ada -kala kalau kita jumpa Nabi, nabi Mas, Maks, sebab? Sebab astaga, astaga, kita balik diker. Makna bermakna tu. Itu majlis diker. Sebab apa? sebab majlis ilmu itu adalah zikrullah sehingga Allah Taala melalui perbuatan kita. Kita mai duduk di sini Kita ingat Allah Subhanahu SWT ta Allah Taala bagi Berkata insyaAllah Allah bagi berkuasa Allah SWT Untuk bersama-sama kita Maka syaksana rahmat itu ada Walaupun kata-kata lain Dia tak nanggu juga Dia merasa mengantuk Dia merasa tak larat Dia merasa penat Dia merasa rasa lezat Hati-hati itu peranan dia Kalau tidak dia tak ada peranan dia saya akan penyikir keadaan mudah. Jadi, saya akan penyikir keadaan Nak tengok kita, kekuatan kita keadaan mudah Di situ dah dinamakan ujian. Kalau saya akan tak manusia, saya akan menganggung manusia. Saya ada apa? Saya ujian apa? Kalau saya akan tak menganggung manusia, manusia ada ujian Ujian apa? Saya ada ujian. Ini manusia menjadi malaysia. Saya nak bercakap lah apa? Maksudnya manusia dia lebih Daripada Malaysia, setiap golnya benar-benar mengatasi dapat mengatasi ujian. iaitu itu mengatasi segala tipu daya, tipu daya godaan. Tersebut sama ada saya fitul insurbi. Secara daripada manusia, mau pun secara terjadi. Babi Kita tidak meruduk kepada yang tak nak pak ada, tak nampak pak di sisi sana. Sudah. Kalau kita balik kepada perkataan aksan, hebat. Melihat perkataan siapa nak, silam sahaja. Para petani sabana apa sih sabana sabana maksudnya bahunda bahunda macam apa jauh apa jauh dari rahmat Allah jauh dari pada pengampunan Allah jauh dari pada bercahaya Allah baca setan makhluk yang nak menjolok kita dari kepada Allah oleh itu tak kira apa dengan makhluk sekalipun sebaik ada dia di kalangan diri yang kita tak dapat lihat tapi dia kerana hasut kita kita menghamba cuba Menjawabkan kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu adalah syataan Begitu juga manusia Manusia yang nak menjawabkan kita daripada Allah Nak ajak kita ke arah kemungkaran Nak ajak kita melakukan perkara-perkara yang melibatkan rasuah rasul Yang melibatkan menerharan Maka itu adalah syataan Walaupun kita nampak lihat dia Walaupun kita tengok dia Walaupun dia semangat kita Ya syataan Betul sekali syaitan ni bukan jinn saja, syaitan ni lagi. Maksudnya, siang yakin disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Sebab itulah surah An-Nah kita minta doa. Boleh hmm. janganlah. Minarji minarji wanah. Minarji, najiwan. Daripada jinn dan dulu. Maksudnya. Dan tuan al-rahmadzah Allah. Sebab itulah. Betapa <tuh> jikir itu. Al-anwar. Al-anwar kehayat cahaya jika itu keimanan itu semuanya adalah seumpama kenderaan matalul qulub ada ha, kenderaan yang akan menghantarkan manusia hati manusia ini wal asrar Allah Subhanahu wa taala untuk menerima segala rahsia daripada Allah Taala dengan ingatan kita kepada Allah ia mesti berada cahaya ia memandu kita menuju ke arah abrak rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan pada ketika itu kita akan mendapat kekuatan nikmat kelazatan beribadah kelazatan pengabdian diri kepada Allah azza wajalla yang berada pada pangkat yang amat-amat diiktiraf oleh semua dari itu dia akan bawa kepada berikan haji sebab itu sentral kita balik kepada cahaya nak dapat cahaya tadi adalah dengan mengingati Allah Dengan bersikir kepada Allah, zikrullah yang kita boleh buat dan juga keadaan tadi tersebut Yang pertama secara hati, zikir hati tak sihat Iaitu dengan kakakful Dengan kita merenung Dengan kita melihat kejadian Allah, kita bersikir, itu dengan hadir Itu kita duduk seorang seorang Sebelum tidur, pukul 10.30, pukul 11.00, pukul 12 malam kita buka tindak rumah kita, kita duduk di meranda ke lada-beranda Kita duduk di luar tamu, ada duduk di luar rumah, kita duduk di luar kita duduk mana kita ni pun Sambil kita duduk tengok, tengok-tengok pula bulan, menambang Tengok pula matahari Bulan di pagar bintang Kita tengok, kita tengok, tengok sahaja, kita tengok apa Kadang-kadang orang ni, orang sastra dia tengok Dia tengok kat situ Malam bulan di pagar bintang Dia buat saja. sahaja betul. Hadis hadis tu dah. Kan bulan penum ceria bintang bergege 8 berlipat. Kodoh. Habis itu dah aspek bahasa. Sebab kita bukan nak lihat itu. Nak lebih daripada itu melihat kepada kepuasan Allah Subhanahuwataala. Melihat ke taat Allah Taala itu masuk dalam dua itu besar. Betapa Allah Taala. Bincang-bincang tak kenapa orang lah. Terpengar kata Abu Nawaz Orang kata dia Bincang tu banyak kan lah. Atau Bentar dia lebih banyak Nak Kalau dia bincang Nak kira bincang tu Orang tahu dia lebih banyak tak ada Kata-kata apa dia banyak. Abu Nawaz jawab Abu Nawaz buat Akhirnya tak ada yang banyak, dia dia lintang, lintang yang banyak dia ada bintang ni, bintang ni banyak lah. Banyak satu pedilah, banyak. Tapi, ada yang banyak ada bintang, iaitu ikan di lautan. Orang tanya, apa ikan di lautan ke mana? Dia kata, bintang kita nampak banyak. Sebab dia tak nak ambillah. Ikan kita arah dalam hidup macam tu. Ambil dalam hidup. Itu. Ambil, ambil, ambil. Ambil. Ambil. ambil lah ke mana tu. Ha, tu mana dia banyak lagi lah. Bintang sebab tak, tak ambil, sebab banyak. Kau kira-kira bincang lah. Kata-kata Allah, orang-orang hati. Bincang pun. Haa, macam bunang-maham yang tawdik ke dalam. Kota-kota ya, jawapan-jawapan. Mana jawab-jawab lagi. Memang tak mungkin. Nak jawab pun. Tak, rindah. Bisa-rindah tak sampai. Untuk teorinya, orang-orang tak tak jalan. Kita kali itu, ni langsung tak. Bersiara tak, kita. Sebab teori, katanya, langsung tak. Untuk Allah, dulu tak mudah, semua orang pula tak. Dia mana lah. Dia alat tak, mana ada saya percaya situasi dulu? Dia apa? Pasal apa? Ada Ada bayang ke? Kita tengok perhatian Amsa Mera Samudah itu ada bayang Kemana Allah ada bayang? Ada yang ini? Penderaan Sibar lah Ada yang ada yang Kan? Jadi semua itu adalah satu lakonan Kerana pada ketika itu Amerika nak kelam dengan Rusia Nak tengok siapa hebat Siapa yang lebih power Akhirnya Maka Amerika tu berjaya menutup mulut Rusia dengan dia bahawa dia sampai tengok di bulan. Tapi heran yang pun sampai tengok masa pada pagi itu ya. So, 69 tahun 69, bila tak ada apa? Ya? Dan sekarang angkasa, angkasa duduk di jenuh. Bulan dulu tu ya. Tapi pilih, bila tak ada. Bagi itu lah. Maknanya itu kata penipuan kan. Kata pembohongan. Bila ya? dia tengok. Baca rencana-rencana rumput. Ya? kata pembohongan apa-apa ni, ada sempat jelaskan Allah maklumat tapi maknanya tentu bintang, bintanglah, bila kita tak sampai, bintang dalam bulan tu begitu susah, begitu sukar walaupun teori ni menyatakan boleh tetapi maknanya masih terdapat oleh itu, jawapan bunawas tu satu jawapan yang logik menciwa. So, Allah. yang Kita melihat indah, kita melihat bunda, kita melihat syatarawala, kita melihat apa juga Ketunian Allah Ta'ala Kelihatan kita itu ada keterensi kepada makhluk, pada benda tadi Ataupun kita terus melepasi Minyak dan makhluk tersebut Untuk menghubung kepada keingkatan kita Betapa hebatnya kehadungan dan kebesaran Allah Itu yang kita nak fokuskan Itu yang kita perubahan dengan hari ini dengan tersakur kita, dengan pandangan kita Dengan penggantan, semua orang lihat Semua orang tersakur, tapi tak sama Semua orang boleh tengok bintang Semua orang boleh tengok bulat, semua orang tengok langit kötü. Tapi tak sama, seorang so dengan -so seorang Ada tengok, ada orang yang tengok Cakap macam tersebut tadi, orang pasal dia tengok Dia tengok gambar dia apa itu bulat Bulat tersenyum ceria Ya, yeah. bulat Orang, bulat nyanyi, orang hari dia buat skrip Dia ha, tengok, dia boleh buat skrip lagi Kan? Orang mau Nabiah, dia tengok, dia boleh menarik Nabiah. Pandangan apa itu? Orang tengah bulan, dia ada. Tak gunanya bulan. Kita tukar bulan, buat dia kan? lah. Ya, setikit tengah bulan. Ada dia. Kan? Jadi, pandangan, maknanya tidak diberada. Hati-hati tenang asyik bagi sini Pandangan kita bagaimana? Nah, pandangan kita tenang bertanggung. Wuh! Oh. Melihat makhluk, melihat juga Sama ada pandangan orang tengok-tengok Tengok, -tengok bila, tetapi Lain dari sudut hasil dan laki jauh dari dada Apa yang kita Tak cinta dulu Demi dari dada itu, kita sebut. Supaya kita ingat kepada kebesaran Allah SWT Al Kehebatan Allah Inilah yang lama dia zikrullah Dengan hati Dengan tahap tu Zikrullah dengan lindah Wakaf kita lah Ingatkan kepada Allah Sebab itu Al-Al-Kufi Tuan-tuan Walaupun tak lepas daripada Sampai ada yang mewajibkan Walaupun benda-benda Dikir bukan wajib Tetapi Sampai mewajibkan Pada diri Supaya Ada Keterikatan Untuk memingati Allah Membaca Dan bila Dengan Memingati Allah Berzikir kepada Allah Abu Urara sendiri Terpengdiri Seribu kali berzikir kepada Allah Keturang-kurang Seribu Diriwayatkan diwela akan Abu Arabi ni tak benar. Di tak benar, dia tak benar. Dia bilang satu, satu benar. Kita tak fikirlah. Dan dia buat betul sana, dia tak simpulkan sampai poin ni. Kalau apa yang benar hendak siapa? Baik nak pastikan apa ini. Kalau gua kata ini dia tak tentu tak betul. Tak murah Betul dia orang kata tadi betul. Allah Taala. Kita apa kita Dia Kita paham dia kalau tak pakai kertas jambu ga dia lah nak. Dia papa kau limlah. Ah dia ada barang dalam tu. Tapi kat kat nak guna dapatkan guna lah benda. Tak bahat aku ada tu. Walaupun ilmu dia gede. Dia buat betul Allah benarlah dia. Itu macam Cina buat nak kira. Cuba. Sebab kadang-kadang kita bila nak kira kita rasa nak kira, kita tak kira nak cincin kan kan mimpil, kata kali dah semua kali kemudian kita nak cahunya banyak orang yang kecau tak tahu apa lah kan, tak tahu tak tahu tetapi orang yang nak berkata makhlil nak ada peningkatan, nak ada peningkatan dia tak tahu ya, betul tak ada ya, betul-betul ada orang kata dia ada asal Buddha betul-betul tu. Sebetulnya betul tak tu. dia Buddha, dia pakai kat sebuah orang buka kakak ke buka dia ada zak benar memang kalau kita dengar kita kena tengok, tengok memang ada kesamaan Sebab tu ada yang kata Buddha itu tak jadi nabi. Orang kata lah, Allah ilaha illallah. Sebab kalau kita lihat ajaran Buddha, memang betul ada. Kita buat baik. Ya. Nah. Dia dia ini seorang manusia, teman -teman, Terus, dia goda Buddha, seorang mesti. Sebab kita jangan silau. Dia ni apa dia? Tuhat, dia tak ada. Dia benda. Saya so, tak masalah masa ni, mereka kena ni. Orang-orang kena kena kena muda, orang-orang muda. Dia berlaku dengan muda, orang-orang cukup banyak. Biar itu mereka, mulia-mulia, dan orang aduh, dan orang duduk-duruk, dan orang berapa, jadi dia memiliki Dia kanya, orang-orang kena kena muda. Eh, empat. Empat semua ada apa, dan orang ada. Terus satu lagi. Apa kena muda? Muda kena kena ahli. Mereka kena kena kena kena kita ahlak kami dengan kaisar dan dia nak-kira kami buat bentuk bertemu-bertuk jadi ke dia tapi tuan tuan betul itu yang betul-betul dia tak ada apa dia tak betul macam tu itu dulu lah tu kalau tu berapa-apa tanya apa dalam dekat beza tuan betul je dan tuan tidak boleh diimitkan tuan tak boleh objekkan tuan tak dapat lihat itu yang asal dalam dekat beza tetapi hak berlaku dia bilang lah tu maknanya dia berkiri kepada Allah dia tak balik pada asal bukan tanda nombor aja. Dengan sebab itu kadang-kadang ada ada persamaan kesamaan dengan. Sebab apa? Sebab sama apa, bukan dia fikir dulu. Tak kena mengenal dah kita fikir dulu. Mutla al-adab al-dair. Takkan? Kalau pertama menambu kosong, menambat. Bukan tanda kesetuju, bukan tak setuju. Lima ada lagi ia tetap nampak di dalam zaman tadi, itu menambat lagi. Macam halqul bulul pada zaman Nabi. Macam konsep Perlindungan pada nama Nabi Masa dalam masa Mekah ada konsep perlindungan Itu zaman Siti Semua orang janji Tetapi di digunakan oleh Nabi SAW Kerana dia memberi kebaikan Islah juga menentang Kesebenar yang baik Hanya macam ini Kepada kita letak pada barat kita petang Kita tak lihat pada benda yang baik Terima Sebab Islam melihat kepada mereka bunyi Nah, bukanlah tidak tiada. Syarik Islam itu adalah uh, al-haq bala semua ini. Al-haq itu adalah benda hilang yang punya nombor. Nah, jumpa aja. Jumpa takkan apa-apa. Tentuannya berlapar jauh. Baik, bila Allah tingkat dengan lidah membacakan lidah kita dengan tinggalkan kepada Allah. Dengan jika-jika tertentu ini kita boleh amal tak? Boleh tak guna pandangan yang wadzani ya, wadzani hari ni, jika hari ni ya Kita La'id ala'Allah, ala'id ala'Allah Itu kita tak tahu itu ikhlihatan ini untuk pandangan yang kita nak pakai boleh pakai, tak masalah Mati yang masih juga bahawa kalau ahli tersawfi ini kalau tak, maka tak tetap kita hari ini wadzani cuma maka amal tak? Subhanallahi alazim alladhi la ilaha illa huwa al-khaliq al-ma'budu fa dhikrullahi la haula wa la quwwata illa billah jazakallahu khairan sallallahu alaihi wa sallam ni'mat. Wa alim tasaw alika manama pada ta. mana-mana ta'lifat maka tidak akan lepas dari maka akan melanjutkan maka bahwasan wajibna untuk zikir yang kata dzikir lidah diceritakan Pagi pecah, pagi pecah paling pagi borak, paling gajah Rasul pecah satu, tu paling sakit Dia tak paling sakit Mereka lagi, kita muala kita Tadudurullah al-azim Al-lazim la ilaha illa Walhamdulillu ma'asul Tadudur Tadudur, la ilaha illallah La ilaha illallah Tadudur, masalah Masalah, masalah, masalah Tadudur, tadudur Tadudur, tadudur Tadudur, tadudur Tadudur, tadudur, tadudur, tadudur, Asbahna wa as'alimahumurillah wa alhamdulillah syarikalam la ilah ni la wa ilaih muntur Asbahna alaqtudri islam wa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Lepas Lepas Itu maksud nanti Allah Maksurah itu Allah Maksurah itu adalah Jika-jika maksud Maksur ini yang diadil Dibadil daripada Quran Al-Hadilah Yusulullah Disusun oleh Al-Mah al Bagas itu percaya pada kita nak Allah. Siapa nak kata caya? Itu beriannya. Nak kata caya supaya kita nak menuju Allah. Kalau itu mudah. Jangan setelah kecuali nombor ini bagas komen tengah. Nah, kalau tidak akan bilang perkataan apa berseru. Akhirnya mendapat setiap buruk yang Dan yang ketiga, terkait dengan perbuatan amala. Ani segera anggota, segera anggota ini, Macam yang kita buat kesemuanya dari bawah, kita dengan mazhab ini pun termasuklah anggota kita yang berziarah, yang ingat kepada Allah Subhanahu Wataala.